який заштовхнули в казенник, не стерши з нього пісок. У другій зносився спусковий механізм, у третій барахлила панорама. Тоді Оверко через дуло видивився на мішень, навів його, перехрестився і всадив стрільно, прямісінько під паротяг. На большевиків він був лихої волі відтоді, як разом із посівним збіжжям вони забрали в нього положисту корову. Зноска, положиста корова, добра, молочна, лошака та троє свиней з пацятами. Навіть волосний воєнком Щегловітов обурювався таким грабунком. «Да, Віркий, з тобою перегнули ми палку, конечно, но ти не серчай. ми вернем тебе все з лихвой. «А к коли?» – заїкувато спитав Верку. «Скоро» заспокоїв його Щегловітов. «Вот построєм комунізм, і государство тобі все вернет». Повернули поки що тільки коня замість лошака, та й то Оверко забрав його силою у покійного воєнкома Щегловітова. Добрий кінь трапився. Сидячи на ньому, Оверко й тепер відчував шенкелями знузка. «Шенкель!» Внутрішня частина ноги вершника від коліна до щиколотки, якою він коригує рух коня. Як шумує кров під його вороною шкірою. Змокрилий жеребчик вилискував глянцем. Гарно було. Грім відкочувався десь на гливаху, попереду блищали мокрі осокори, руді від глини струмки бігли вздовж потівця. У шумі дощу глухішими стали Марусині команди «Галдун – на дерева», «Кулібаба – посадка», «Ліпка – в обхід». Саків Галдун з двома десятками козаків подався на осокори. Санько Кулібаба повів найбільший відділ на лісопосадку. Лодзо Ліпка погнав за посадку в обхід. Маруся розвернула нарциса на скирти. Вона відчувала, що ворог десь близько. Зараз хлопці на нього наскочать і тоді, що кому народу написано. За пеленою дощу Маруся не помітила небезпеку, впритул налетіла на червоноармійця за скиртою. Побачила прямо перед собою мокру блискучу шкірянку і сіре обличчя в кашкеті з темною зіркою. Разом із пострілом Маруся відчула, як по щоці цьохнув гарячий струмінь повітря від кулі. Тієї ж миті її руці підстрибнув наган. Той, що був у кашкеті, вхопився за груди і впав нецьма під ноги нарциса. Його зонь був схожий на відсирілий постріл. Глухо затрохкотів Люсь то Степан Помпа, не злізаючи з коня, помпував червоних уже олов'яним дощем. Стрілянина спалахнула за осокорами, охнула граната в лісопосадці. Першого, хто підвернувся під ліву руку, Микита Шульга розколов навхрест. Із козаків упав тільки Льодзо Ліпка. Він полетів з торч головою разом з гробоносим Киргизом. Обоє вони Ще довго їхали поповзом по слизькій траві, і не знати було, хто з них живий, а хто мертвий. Виявилося, що живі обидва. У Киргиза відірвалася підкова, він спіткнувся і дав сторчака, притиснувши Льодзові ногу до землі. Поки Ліпка прийшов до тями, бій закінчився. Його й боєм назвати важко, так собі, колотнече. Може тому, що відразу впав командир, може червоних налякали шаблі та дике ржання бідолашного киргиза, але вони почали підіймати руки. При цьому Маруся вперше таке побачила, вганяли гвинтівки дулом у землю. Козакам це не подобалося, вони не любили стріляти у неозброєних і жалувати їх теж не любили. То все одно, що відкладати борги на потім. Хлопці, як і їхній товариш Оверкола Пай, звикли розраховуватися відразу, не чекаючи комунізму. Разом із колотнечею закінчився дощ. Він ущух щух раптової залягла така густа тиша, що в неї можна було встромити багнет. Прозоро засвітилося повітря, над полем подекуди здіймалися низькі хмари. Після грози парувала земля. Маруся зіскочила з коня і, подзинкуючи острогами, підійшла до скирти. Червоний командир у чорній шкірянці і темно синьому галіфе лежав до лілиць, зарившись носом у землю. Біля нього валявся бінокль з розбитими скельцями. «Йому не жарко в цій шкурі?» – спитав Овер Колапай. «Уже ні», – сказав Саків-Галдон, Галдун. «хочеш позичити?» «А дірок там багато?» – дивувався зануда лапай. «Кажись, одна. Хе, одна. А якщо куля пройшла на виліт?» «Тоді дві», – сказав Галдун. «Пані отаманшу, почула Маруся позад себе голос ад'ютанта Василя Матієша. «Там полонені просяться». «У нас нема полонених», – не озираючись, сказала Маруся. Василь переступив з ноги на ногу. Так, але вони хочуть вам щось сказати. Підведіть. Їх було з півтора десятка. Ще молоді, мабуть, комсомолята. Вони бадьорилися з останніх сил, але обличчя були вже мертвотно-бліді. Ви справді, отаманша, недовірливо дивився на неї високий, згорблений у плечах молодик. Кажіть, що хотіли. Тут таке діло, – Перевів він подих. «Дозвольте нам перед смертю заспівать інтернаціонал». «Замість молитви?» – спитала Маруся. «Ми в Бога не віримо». Хлопчина вже цокотів зубами, але намагався тримати фасон. «Ну, якщо ви так себе відспівуєте, то будь ласка». Вони щільніше зійшлися в шеренгу, якось ураз наїжачилися, і, тулячись плечем до плеча, затягли. Ставай прокляттям заклійміонний!» Співали не влад, але так натхненно і натужно, що на шиях випиналися жили. Це було б дуже зворушливо, якби під ту вручисту хвилину співці дивилися в небо, чи в омріяну далечінь, а то ж ні, вони не чому втупилися у свого командира, що так і лежав біля скирти носом у землю. Мимоволі, виходило так, наче його благали, що вставай, мовляв, прокляттям заклеймьонний. Весь світ голодний, а ти вилежуєшся тут під скиртою. Моторошним видався їхній спів, навіть не спів, а хлипке завивання, від якого в моросі по спині пробігли мурашки. «Так колись моя коза на льоду кричала».